o altă jucătoare venită din calificări, Mariana Duche Marino din Columbia. Tot în runda inaugurală la Indian Wells, Sorana Cârste o va întâlni diseară pe Monica Niculescu, iar Simona Halep și Irina Begu vor intra direct în turul al doilea. Da, aștept meciul de diseară. Spun... Remontada. <coughs> remontada. Eu nu cred. Pe remontada. Eu nu cred. Bine, vorbim Sincer. mâine dimineață, vedem. E greu. E greu, Ce adică ați spus că e ușor. PSG nu e grupă dacă cum a fost în cupele europene a, atunci când a da, mers, da, da, da. înțelegi, a trecut de echipe nemțești, olandeze, a rupt totul. Cine ar fi zis? Ce vremuri, George? Înțelegi? Despre asta vorbesc. Deci, diseară, Barcelona, PSG. PSG. Ăla-i Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. good Leave me the garage And all I That's yes, all I need the keys and guitars And it's in 30 seconds I'm leaving to Mars Yeah, we leaving across the These undefeated odds It's like this, man You can't put a price on the life We do this for the love So we fight and sacrifice Every night So we ain't gonna stumble and fall Never Waiting to see us in the sign of defeat uh, -uh. So we gonna keep Everyone moving their feet So bring back the beat And then everyone sing It's not about the Money Bună muzică e astăzi dedicată doamnelor, mamelor, doamnelor din viața noastră, evident. Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani! Și să începem cu o veste optimistă, în condițiile în care toată lumea este îngrijorată că Uniunea Europeană suferă și că tinde să se destrame. Avem o inițiativă de unire care vine din România, dintr-o parte autentică a României, Moldova, ăsta, din Moldova. Mă rog, nu pot să spun că din Moldova. De ce nu pot să, spui că pot să spun că din Moldova? Da. Păi... Brăila și Galați Așa? încheie un parteneriat, două municipii foarte importante, parteneriat civil, <laughs> civil uh, se unesc pentru a implementa proiecte comune, relatează de brăila.ru. Deci iată de unde vine unirea. În sfârșit se lasă deoparte conflictele. Practic, Brăila și Galați, dacă se unesc, vor deveni. Al doilea oraș ca număr de moldoveni după București. <laughs> Cam așa cred că ar fi. Da. Realizarea acestei zone metropolitane... de a început migrația. Dar noi avem foarte mulți fani în uh, Galați oameni care ne ascultă în Galea și Acum ne bucurăm că vor fi și în Braila, Vrei, nu vrei, vor asculta și în Braila. Realiza... Și avem, dita, mai conflictul și aici, în radio. Adică avem Braila și călățenii. Acum o să fie numai lapte și miere. Din plin. O să se iubească toată lumea. Realizarea acestei zone metropolitane este unul dintre obiectivele asociației care se va face. Susține primarul Brăilei, Marian Dragomir. Asociația mm. va purtea denumirea de Dunărea de Jos. Da, de ce, mă? Tocmai <laughs> pentru a evita Apariția disensiunilor născute din orgolii, zice primarul. Păi cum să se fi numit? Adică așa cum a remarcat un brăilean faimos, domnul Răzvan Exarhu, da. amicul nostru masterchef, i-a zis că el ar speră să nu se cheme brăilați. <ră> <ră> Bune, vorbesc serios. Deci cum poți să-i dacă se unește treaba? Adică brăilați... Bă, no, poți să mergi și jos. grăila dacă vrei. Grăila sau grăila. <laughs> da, o să sune expresia a nimerit ca orbu în Dunărea de jos. Da, da, da, da, no? da. Se schimbă cam lucrurile. Da, sau da, da. balta mare a brăilei să fie balta mare a Dunării de jos. Exact. E cam exact. ciudat. Primarul Marian Dragomir mai zice Nu avem orgolii. Na. Cert este că suntem oameni tineri, nu avem orgolii și o să vedeți că și denumirea asociației nu va genera nemulțumiri din partea unora, că va începe cu Brăila sau Galați. Deci oamenii vorbesc chiar serios. Nu ne mai interesează să pierdem vremea pe orgolii mănunte. Am înțeles, am înțeles. Bun, acum, dacă aveau și primarii din Buda și Pesta idei dintre astea, astăzi Ungaria avea capitala la Dunărea de Sus. <laughs> A fost mai simplu, au zis, cum vă cheamam pe voi? Buda. Și pe voi peste, cum să zicem Bucarest, <laughs> Bucarest. <laughs> da. da, în ciuda distanței mici Care separă aceste două orașe importante Care ne sunt foarte dragi E un timp până la urmă 21 de kilometri între centrele celor două municipii Între aceste două orașe A existat întotdeauna O competiție Mm, în loc mm. de cooperare, ambele, de exemplu, au dorit să găzdească noul pod peste Dunăre, care ar urma să lege nord-estul montenei de Dobrogea, județul Tulcea. Și evident că niciunul n-a reușit să aibă podul. Normal, e câte un șantier în fiecare oraș, da. eventual. Fiecare, la un moment dat, a vrut câte un aeroport, în cele din urmă s-au gândit la un aeroport comun, asta tot n-a ieșit... Uh, municipiul Galați chiar a construit un cartieranele pe teritoriul județului Brăila, relatează Digi24 la limita cu județul Galați Deci ne bucurăm să anunțăm astfel de inițiative Unirea face puterea și stați liniștiți pentru moldovenii cu statut incert ne vor rămâne totuși glumele cu buzoieni <laughs> Auzi acum să zicem, mica unirii? Da, mica unire. Băi, nu poți. Și asta mă gândeam. Cum o să îspreng? Mica unire e luată. Da. Marea unire e luată, o să fie unirea în mijlocie. Da. De, de pe Dunărea de jos, sau unirea de jos. Uite. Unirea între preilenci și gălățence sau viceversa. 7 și 23, vine Moise Guran, poate ne lămurește el miticul. Da. Uh, Moise, cum stau lucrurile din punctul ăsta de vedere? Și știți ce, mai încolo ne gândim când deschidem noi centrala și da. telefonice. Are deja o idee foarte bună. Ce? Să vorbim cu cei mici. Da. Deci eu am mici, da. asa cei mici să-și pregătească telefonul părinților. Eu mă duc să deschid la centrală. Da! da. da. <laughs> Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Studiu, examen, examen, studiu, din nou examene și acum patron de clinică. Care ar fi cel mai bun spat de dat femeilor în luna martie? Să poate un mărțișor, <laughs> să zâmbească și niciun să nu se ducă la solar. Asta este... Să nu se ducă la cel solar. cel mai important pe care îl dau din toată inima. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Oh, Eu-l văzusem și mai ieftin Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența La Altex ai până la 40% reducere La televizoarele LG Iați televizor LG LED Smart Full HD Cu diagonal 109 cm La numai 1499,9 lei Altex Cel mai bun raport preț-calitate Din România Conform Best Buy Award Din tăi îți probleme Stringeră și încearcă la Calut Uită-te tot ce-ai avut La Calut mie îmi place Prejantura o face. La Calut e bucurie Ce va dovedi și ține La Calut Activ Expertul împotriva sângerelor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicări Ține volanul! Dreapta! Ia dreapta mult! Da, băbiță, iau, nu vezi că iau? Iau cât pot să iau! Nu mai lua, că am ajuns la...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 Știi momentul ăla când visezi la o livadă frumoasă, dar nu știi cum să încep să o îngrijești? Vină la Dedeman și ia-ți atomizor casei 2,9 cai putere cu doar 479 de lei. Pachetul include ulei 2T, 600 de mililitri și un tricou. Dedeman, dedicat planurilor tale. Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. Parchet din stejar, scaun de gaming, pick audio... Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu. Iați un Flexicredit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe rifeisen.ro Lasă-ți datele și te sunăm noi. Vino în agenții sau venim noi la tine. Flexicredit. Rezolvim voie orice nevoie. Raiffeisen.p.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 La Carrefour, orice poate deveni un marțișor original pentru femeile din viața ta. Pe 7 și 8 martie, ai 20% reducere la toată gama de cutii cu bomboane, până la 50% reducere la gama de înfrumusețare și periuțe electrice și până la 40% reducere la gama de confecții, încălțăminte și lănjerie damă. Ai tricou damă cu mânecă lungă la 14 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 cu alimentare pe gaz, aprindere electrică și grătare din fontă la 1799 lei. EMAG. Europa, Europa FM, 7 și 29 de minute. Busy day la Europa FM. Cum o iseguram? Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! V-am mai spus că nu sunt eu marele adept al teoriilor conspirației, dar nici când curg una după alta coincidențele, nu prea îmi vine să le ignor. Le știți pe cu plecatul lui Dragnea din țară, fiți când se mai pregătește câte o amnistie sau grațiere a corupției? Nu-s doar astea. Am putea spune că șirul e mai legat. Dragnea pleacă din țară, de fapt, după fiecare supralicitare a creșterilor, ori de pensii, de salarii, iar de fiecare dată după aia urmează o tentativă penală și de data asta încă ceva. Muguri Sărescu, securist. Asta fiind nou, zic că merită analizată mai cu atenție. Busy Day cu Moiseguran la Europa FM. De fapt, nu e deloc nou. Poveștile cu Isărescu securiz revin la intervale regulate de timp. De data asta, povestea e croșetată mai mult din titluri din care nu ți-e până la urmă foarte clar dacă guvernatorul BNR a fost în tinerețe un fel de James Bond comunistoid, infiltrat în lumea capitalistă ca să o submineze din interior, sau era doar un alt motan valutist. Turnător pe la securitate, ceea ce ar și explica afinitatea lui Isărescu pentru valute, nu? Înainte să vă desenez o teorie, să vă spun o certitudine. Isărescu e mai greu de schimbat de la BNR decât și de la DNA. Desigur, poate fi o coincidență, dar așa cum vă explicam cu altă ocazie, niciun om sănătos la cap nu poate explica cât de cât logic cum ar fi posibil ca în următorii 4 ani să financezi pensii și salarii duble cu o de creștere economică de doar 20-25%. bullshit cum ar zice unicul cunoscător al unui program care are salarii pe o scoarță și grațierea corupției pe cealaltă. Logica există și e chiar simplă sau simplistă, cu o condiție. Să cumperi prin 2019 cum s-a Salariul dublat de bugetar, cam ce cumpărai în 2017 cu el nedublat sau dedublat. Că totul e comunicare și scoatere din context. Nu vorbește nimeni de creștere reală de salarii. Iar dacă în prognozele programului din scoarță în scoarță se spune că și cursul de schimb ar fi stabil, dacă nu se va întâmpla așa, asta nu e vina cu ea a făcut programul, ci ați ghicit, a zghicit a Naționale, pozitoarea cursului. Acum ia pornit dumneavoastră pe drumul ăsta logic, dar invers, de la efecte spre cauză, mergând înapoi din 2019 când se Termină mandatul lui Sărescu la BNR înapoi spre 2017 la joaca de a dublu sau nimic al Olguței Vasilescu. Să vedeți ce vă rezultă. Dacă într-adevăr cursul rămâne stabil până atunci, umflarea salariilor și a pensiilor din inflație nu se poate, că nu e inflație. Deci, logic, nevoia unei devalorizări, induse eventual de creșterea cursului euro față de leu, începând de acuș în 2017, se cere cu necesitate. Păi nu ei să securii securi și turnători dacă nu ține cu poporul bugetar și nu dă drumul cursului de schimb, cum altfel să scape Dragnea de pușcă orie de în salariile și pensiile din devalorizarea economiilor și din erodarea puterii de cumpărare a celor care au și economii și salarii. Domnului Sărescu, să termine donele cu capitalismele astea, când e clar că patria l-a învățat cândva să spioneze capitalismul gâunos, iar nu să submineze socialismul luminos. Și acum, ca să încheie într-o notă ceva mai serioasă, mandatul lui Muguri Sărescu se încheie într adevăr în 2019, dar chiar dacă a reușit până acum să țină bnr pe o linie puțin afectată de faptul că în jurul lui și au făcut făcutui Bartos pensi Muguri Sărescu este un negociator Iar asta îl deosebește de coduța și Ce pare mai degrabă că își trăiește fiecare zi la DNA Ca și cum ar fi ultima Povestea cu sărescu turnător E un cartuș tras puțin pe lângă capul leului Adică e o invitație la negociere Moise, mulțumim pentru Te Așteptăm și de ziua mamei La România în direct la 1 și un sfert La Europa FM avem un referendum validat să facem 300 de parlamentari? Da.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 ieșiți bine pe profit luna asta. Nu rata oferta Opel. În luna martie ai zero costuri lunare timp de 4 luni la gama de comerciale Opel prin Impulse Leasing. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Ziua bună se cunoaște de la prima oră. O baie bine organizată îți face diminețile mult mai senine. Vino la practică și ai mobilier de baie 50 cm cu mască, lavoar și oglindă incluse la doar 159,9 lei. Bun venit la creditul pe repede înainte. De cât alimentăm? Plinul, facem plinul. Uh, trebuie să facem plinul și să umplem rezervorul de planul că uite, suntem tot timpul pe fucă de când cu ăsta, micu. Și am făcut camera lui și acum vine și botezul. Și vine amur de peste tot de la slănipul la rechiamic și nu ne mai vedem capul de atâtea Nu mai puțin. Hai să facem un calcul uh -huh. și alimentăm exact cât da, trebuie. Da. Pe loc, fără averință. Da? Eh, hai că mă mai liniști puțin.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 Electrocasnice pentru toată lumea. Arctic și Beko aduc secretul lucrurilor bine făcute. La eMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comanda cu mașină de spălatru rufe Slim Beko 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+++ și 5 ani garanție la doar 899 lei. eMAG. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență.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 7 și 37 de minute Astăzi spuneam că vrem să intrăm în direct Cu cei mici Inspi... radio, radio Copilor. Da, inspirați, sper eu, în, a vorbit despre mama lor Și, nu știu, la mulți ani, lucruri de genul ăsta da. 0372069599 Dragii noștri, dacă vreți să urați ceva mamei voastre Sunați-ne chiar acum, sunați la Europa FM Eu am și o dedicație yeah. Aha se numește Mama, I'm Coming Home. Ascultăm Ozzy Osbourne și intrăm în direct la 037 599, doar cu cei mici. Times despre mama și v-am invitat pe cei mai mici ascultători Europa FM să ne sunați la 0372069 599 Ia ghiși Vlad, Suntem de vorbă cu Vlad Cu eh? tinsul o bună dimineața Vlad Bună Vlăduți, bună Bună. Ce mai faci Vladut? Bine Ia zi, de ce ne-ai sunat? Sunt cu tata Ești A, cu tata Și vrei să-i transmiți un mesaj mămicii? Da. Ia să te auzim da. Vlăduț, Vlăduț e emoționat auzi, cât... auzi măcar dacă vrei să scumpere cumpere ceva <fie> Ah. ah. ah. ah. câți ani și ai tu, Vlăduț? 6 Ce minchi ești da, -și și mare. E foarte emoționat Vlă, te pupăm Dimitrie, ești în direct la Europa FM Bună dimineața, dimineața. Bună Tu Câți ani Ești ceva mai mare? Da, am 10 ani. A, Mulți dintre noi de tot de acum. Dar e cam somnică? ți E cam somnică? -e cam somnică? Uh, nu. Nu. No. Așa. Unde te duci tu acum? La școală, evident. Sără, da. cu de Unde să se ducă. Vrei să-i spui ceva mamei, deja ei, de 8 martie? Da. ia că eu Că eu o iubesc foarte mult. Vai, ce drăguț, bravo, e unde mami te ascultă acum, e cu tine sau? Da, acum e cu mine, și am fost doi frații de cinci ani lângă mine. Ce drăguț, și ei nu vor să vorbească cu noi la telefon? Ba da, vedeau acum. Să ne spui cum e cheamă. Sunt rușinoși. Sunt rușinoși. bine Dimitrie. Pupă pe mama, pupă și pe frații tăi și îți mulțumim că ai sunat la 0372069599. Ne-a sunat o domnișoara se numește Mara. Bună, Mara! Bună, Mara! Bună dimineața! Ce Bună faci, bine. Mara? Bine! Ești într-un spre grădiniță sau spre, spre școală? Școală! Ah, ce drăguș, ce frumos! T-auzi, da, în ce clasă ești? A doua! Vai, Man. ce frumos e în clasa a doua! Mie cel mai mult la școală mi-a plăcut în clasa a doua! Mm. Și ție, nu? Da! Da! Mami, ce face? Mami e la muncă, nu am văzut-o de vreo două zile Păi atunci, tu, acum o să-i transmiți un mesaj și ea te ascultă Și o să fie foarte fericită că îi transmiți un mesaj prin Radio Europa FM, vrei? Da Ia zi, vreun. Mara Dragă mamă, te iubesc și de mine te îngrijești Și, și eu te puc cu mare drag La, la mulți ani spun în prag. Vai ce frumos. Mă, ce drăguță e Cred Mara. Cred că mami plânge de plânge des, cămașa pe ea, acum de dragul tău. Și sper să vă vedeți astăzi și să vă strângeți în brațe tare. Te pupă, Mara. Mulțumim Mara. Drum bun la școală. Ia ghișcine, ne mai sunat Vlad. Vlad. Nu. George. Nu. Luca. Mara. Ah, iar bună Mara. Bună Mara. Bună dimineața. Da. Hei Mara, dar tu ești cea mai importantă Mara Ia, zi <laughs> Câți ani ai tu, Mara? 11 mă, mă, mă. Așa repede mare, spus... mare, mare, mare, mare, Ce îi spui mamei tale de ziua de o martie? Eu rez la mulți ani și vreau să aibă parte de o zi de muncă foarte frumoasă, fără supărări. Aha. Uh -huh. mai bine sunai la șeful ei să-i dau da. un liber astăzi. Ce lucrează mami? La birou. La birou, la birou. face ceva la birograf, Te pupam, maram. Sigur, are și Filip ceva de transmis pentru mama lui. Bună dimineața, Filip! Bună dimineața! Bună, Filipe! Când, de la ce oră încep școala? Uh, astăzi eu nu fac școală pentru că merg la o repetiție uh, pentru un concert de ziua mamei. A, ești cântăreț? Da. Și la ce instrument cânți sau ești solist? La vioară și la voce. La, la vioară? Ah, da, vezi că e Extraordinar! Complicat. Sunt artiști, avem numai artiști da. la Europa FM Filip, ce-i ce transmis mamei tale? Vreau să-i să transmit multe salutări Și să fie bucurasă și de ziua ei în toate zilele Așa cum e în fiecare zi Bravo. Ce frumos Bravo, Filip Îți mulțumim tare mult că ne-ai sunat Pupă pe mama Alesia, bună dimineața bună, Alesia. bună dimineața Bună dimineața, Alesia De unde ne suni? Din Brașov Din Brașov, ce oraș frumos, Alesia și mami tot în Brașov, nu? Da. Ah, ce drăguț. Cât ai tu, Alecia? 11. 11 ani șior, ce vorbăreață ești. Ce i transmis mamei? o iubesc și să aibă cea mai frumoasă zi din viața ei. Păi da, dar trebuie să participi și tu la asta. Da. Ei făcut și tu ceva bun de dimineață, o prăjitură sau ceva? Un pupic. Am pupat și am dat o felicitare. Ah, asta e cel mai asta bine. Asta e cea mai fericită e mami în dimineața asta. Mulțumim Alecia de popămie și Elena, bună dimineața Elena. Bună dimineața! Bun, ai ești la Europa FM în direct și... Ma, mami, e lângă tine? Nu, sunt cu tata. Ești cu tati. Dar mami poate asculta acum. De fapt, sigur ascultă. Și sigur, știa, s aștepta să suni și tu la Europa FM. Nu vrei să-i spui ceva? Ba da. Ia. s iubesc foarte mult și are grijă de mine și îmi cumpăr aproape tot ce vreau. asta e treaba. Păi și tati nu face asta? Ba, da, da. Și, și tati. Trebuie să găsim o zi și pentru tati, nu? Da. Bravo. Mulțumim tare mult de telefon. Uh, Cristina e cu noi. Bună dimineața! Cristina? Cristina? Alo. Alo? Bună? Bună, Cristina? Cristina e mai timidă. Cristina ești cu noi? Dimineața. Bună A, dimineața. Așa vorbește mai tare. N-ai mâncat nimic azi. <laughs> Cristina. Nu am mâncat. A, a, ai băut niște lapte? Pica, bon. Foarte bine, ești într-un spre școală? Da. Ai auzit, da, ai luat și tu ceva flori pentru doamna sau? Te-ai pregătit? O, o să luăm niște flori. Asta zic. Să nu uitați. De, ăsta e un moment foarte important, știi? Cristina? Da. Da, dacă ar fi să-i spui ceva mamei, poate cu ea ești mai vorbăreață. Mm. A, mai ușor. Cristina, te pupăm, nu mai bine. 0372069599. Părinții sună, și cei mici intră în direct la radio cu mesaje pentru mama. Sonia, bună dimineața! Bună, Sonia! Bună dimineața! A, bună dimineața! Sonia, Sonia. e mai desghețată un pic. Câți ani ai, câți ai, Sonia? 8 ani. O oh, să crești mare. Ne mare, auzi? Tu știi o poezie despre mama? Um... Sau un cânte E un cântecel da. Doar și o poezie Doar că poezia nu o știu pe de rost A, Am înțeles Trebuie să citești de undeva Dacă cântecelul așa, da. cânt de, cât de cât ar fi să știi? Cântecelul? Nu ne-l cânți și nou? Hai, Hai cânte ne un pic Bine Hai De ziua ta, mămico În dar ce-am adus in inima Și crede-mă, unde mai frumos! Nu, nu se putea. putea! Bravo! Bravo! <laughs> bravo, bun. Sonia! Te pupăm numai bine! La revedere! Pa, pa, pa! La revedere! Iulia, ești în direct la Europa FM! Bună dimineața! Bună, Iulia Bună dimineața! Un cadoi pregăti mamei astăzi! Uh, eu vreau să-i transmit, mama, multă sănătate și bucurie de ziua mamei! Vai, ce drăguț! Da, dacă ar fi să iu un cadou, ce cadou îi lua? ce crezi păi că am un milion! Ah, un milion de ce? De felicit, am, două felici, am trei felicitori, am uh, niște tabloașe care le-am făcut eu la și atât, aș și cred că o să mai fac. Bravo! Și la after le, -le a pictat voi sau cum a făcut, le-ați desenat? Voi sau v-a ajutat cineva? Cosmina, cea de la After, ne am desenat, ne desenat ta, pe tablouri ceva și ne-a făcut și tablou așa. Am înțeles. Și, și noi l am colorat și ni le a dat și cu clipici. Cu ce clipici am vrut noi? Și cu ce clipici ai ales? Eu am ales... Uh, albastru și roșu. Foarte frumos. De ce, bravo. De ce albastru și roșu? Pentru că ține cu steaua, ah. nu mai pune întrebări. <laughs> bravo, bine, bravo. Bine, Iulia, te pupăm numai bine. Mulțumesc. Cu plăcere Vlad, să ne mai suni. Da. Tu ai fost la after? Mm, nu. Vezi, deci nu știi cum e Avem la Avem Aveam numai la after. <laughs> after atâta. A, da, ești în direct cu noi la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Hei, bună. Ah, ce viteză ai. <laughs> Sunt în mașină cu mami și mă pregătesc să merg la școală. Aș vrea să-i spun ceva. Ia, te rog. Îi urez o zi foarte frumoasă și să se bucure de tot ce sărbătorește ea astăzi. Bravo, domnule, formidabil. Ia, ia zi, a? ce drăguț! Mami, cred că leșinat de plăcere. ia au la lacrimile. E cu mine, aici. Da, mami. da, da, da, da. Pupă din partea noastră! Pup. Te pupăm și noi, dar mai bine Ne-a sunat Carina, bună dimineața Bună dimineața Bună, Carina Carina, fetele sunt mai curajoase în dimineața asta În general, așa, fetele sunt mai curajoase decât băieții? Sigur mm, că da Sigur că Sigur da că Tu că câți da. ani ai? Uh, am 8 ani Mulți înainte Și mami? Nu câți ani are mami? Ce face mami? Mama are 26 de ani Mulți înainte <sus> Vezi? <sus> E și Tati acolo cu tine. Ce vrei să-i transmisi mamei azi? Deci eu, ei. O iubim mult de tot. Mm, vezi, Vlad, cum e? O iubim mult de tot. Corect. Îl include și pe Tati. Te popăm, Carina. La revedere. Alexandra, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bine ai venit! Ești în direct la, la Europa FM, la radio. A, da, le mami, făcut deja un cântec de frumos. i făcut un cântec? L-ai scris tu? Da, în engleză și uh, trebuie cred că să vină, că încă nu știu că, zice, încă nu mi-a spus că trebuie să vină, dar i mai dat și soare și mai avem mult, mult surpriză pentru ea Pot să spui ce surpriză? Uh, surpriza este, uite îi facem un plantafil a, A ne-a zis numai 9-7 să nu audă altcineva. Mulțumim foarte, foarte Mulțumim, frumos! Mulțumim, Alexandra, Mamă ești tare cea drăguță! Mai drăguță. <laughs> Mulțumim foarte mult! O să se bucure foarte tare! Maria, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună, Mărioară! Mami, ce face? Min Bine, conduce, suntem întrunți de școală A, Asta nu e bine că sunteți într de școală da, e foarte bine, bravo, ție, îți place la școală mărioară, nu? Da În ce clasă ești? A doua De-abia acum începe distracția, stai să da. vezi O să-ți placă, da nu e asta problema, da poate măcar astăzi Acum că ne ascultă și mami, ce vrei să-i spui? Păi o promisiune Da Ce-i promiți? Hai, Hai curaj Ce-i promiți? Nu te-ai gândit, nu? Că mănânci tot. Da. I-a zis, sau... Și da. la vap, am pictat o vază. i pictat o și vază? Și -a mai făcut și un tablou cu o creangă de... Măr. Măr. măr. Bravo. Foarte măr. bine. Ce florita. Înflorită. florita evident. Mulțumim, Bravo, brav. Maria. Bine, sper că i-a pictat vaza cu știința mamei. Adică să nu... Nu mă. Am înțeles ce a zis. Daria, bună dimineața! Bună, Daria! Bună dimineața! Bună dimineața, Daria! Bine ai venit pe la noi! Câți ani ai, Daria? Am 9 ani! Mulți 9 înainte! Ani. Și ce faci tu la 9 ani? Uite acum, la aproape 8! Dimineața! Dimineața! E? Ești în drum spre școală? No. Sau ai ajuns deja? Nu, no, sunt în drum spre școală, mm -hmm. acum azi. Mai, mai ușor cu entuziasm, da. Daria! E suparată. supărată? suparată <laughs> supărată că mergi la școală, așa, de dimineață? Nu! No. Nu? No? Bine, e pregătit ceva mamei azi? Da, și am dat deja de dimineață. Ce i-ai dat? Uh, uh, niște, un ruj. Așa. Așa. Așa. Și? și mai ce? Și un pupic. Urimel. Un rimel. Așa. Un borcan care l-am făcut la școală. Ai făcut Așa. un borcan la școală? Normal că a făcut un borcan la școală. Da, la are, era la borcan uh, niște bilețele. A, un borcan ce vrei tu n-ai borcane la școală? Ai mă... Vlad n-a făcut de ziua mamei borcane la școală A făcut numai boacane, Dar nu borcane une, se... Așa, l -a l -a Deci un borcan, un rimel, un ruj, da? O floare, care am făcut-o tot la școală, din hârtie Ce frumos! Pe care am făcut Da. Daria, da. te pupăm, succes la școală Pupo și pe mami da. Și ne mai auzim, da? Promit să ne mai suni? Da Bine, Bine Daria. Daria, îți mulțumim Hai să ne oprim aici că Cred că putem să mergem așa cu urările până spre 10 Da ah. Sigur că da Așteptam știrile Europa FM, sunt, sunt foarte drăguții Deci Alexandra, de care ne-a zis sa șoaptă Că e <laughs> <laughs> surpriza să n-audă A fost ceva, m topit. Bravo <laughs> bucură de primăvară din plinuri plinuri de poșete pentru fete. Hey, pentru că luna martie e luna femeii. La Europa FM. Ascultă Europa Express, prinde codul zilei iar dinu-ți face plinul de bușhetă. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, cuprinse între 9 și 19 grade, cerul va fi temporar noros și va ploua slab în Manat, local în Crișana și Oltenia și doar izolat și trecător în restul teritoriului. Vântul va sufla mai tare la munte și în regiunile sudice și sud-estice, iar acum dimineață în zonele joase va fi ceață. O zi caldă ne așteaptă în capitală, cu cer noros, însă vânt moderat și o maximă de 18 grade Celsius. În toamnă, toți elevii vor avea pe bănci manuale noi chiar din prima zi de școală, Promite Ministrul Educației. Pavel Năstase a anunțat că a semnat trei ordine prin care rezolvă această problemă. În nouul an școlar, pe lângă elevii claselor 1-4 și cei din clasa A-5 -a vor avea manuale noi realizate după noua programă școlară. O programă care pune accent nu pe memorare, ci pe formarea de competențe, a precizat Ministrul Educației. Sunt manuale care pleacă de la competențe, deci sunt manuale moderne. Am avut foarte multe discuții cu editurile și am rezolvat că, pe cu și două probleme foarte importante. Reducerea perioadei de depunere a ofertelor de la 6 luni la 100 de zile. Nu mai luăm în considerație prețul cel mai mic. Vineri, la ora 11, ministrul educației Pavel Năsase este invitat la interviurile Europa FM. Ministrul de interne caută să preîntâmpine protestele anunțate de sindicatele din poliție. Carmen Dan va avea o întâlnire cu ministrul finanțelor, căruia îi va prezenta o nouă formulă de calcul pentru salariile angajaților din ministerul de interne. Nemulțumită pentru că angajaților din poliție nu li se plătesc orele suplimentare, sindicatele au amenințat că vor organiza proteste la care ar putea lua parte 10.000 de persoane. Între timp, ministerul finanțelor nu mai face angajări, acestea fiind suspendate temporar, în plus cei care lucrează în toate instituțiile subordonate nu vor mai promova în perioada următoare. Potrivit unui comunicat al instituției, măsura a fost luată în vederea încadrării în cheltuierile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2017. Blocarea posturilor va fi menținută până la suplimentarea alocărilor bugetare aferente cheltuielilor de personal ținutul care a evadat luni seara de la penitenciarul Rahova a fost prins ieri după amiază în județul Vrancea. Bogdan Iftimie a fost găsit în comuna Vulturu unde venise la urudă. El nu a opus rezistență în momentul în care polițiștii au ajuns în locuința respectivă. Condamnat pentru omor calificat, bărbatul a fost dus ieri la penitenciarul Focșani. Spitalele din toată țara cer despăgubiri de peste 100 de milioane de lei de la compania Hexifarma, care le-a vândut dezinfectanți diluați. Procesul va începe în curând la Tribunalul București, după ce dosarul a fost trimis în judecată. Romulus Varga, șeful secției de urmărire penală din cadrul parchetului general, a fost întrebat de ce pacienții nu s-au putut constitui părți civile în acest dosar nu s-a făcut legătura între dezinfectanții neconform și anumite infecții, s-a făcut legătura între dezinfectanții neconform și un fenomen de răspândire a microbilor care au generat infecții nosocomiale. Infracțiunea de neglijență a combaterii bolilor e importantă în acest dosar, cu toate că limitele de pedeapsă sunt nesemnificative față de pedeapsa la care s-ar putea ajunge cu infracțiunea de înșelăciune. Firma Hexifarma este acuzată de comiterea 340 de infracțiuni de înșelăciune us de fals și zătărnicirea combaterii bolilor. Atentat în Kabul, capitala Afganistanului, explozie și numeroase focuri de armă au fost raportate în incinta unui spital militar situat în centrul orașului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afgan al Apărării a declarat pentru Al Jazeera că indivizi înarmați au pătruns în clădirea unității medicale. Forțele de ordine sunt mobilizate la fața locului. În vecinătatea spitalului se află mai multe birouri guvernamentale și ambasade străine. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile noi ne reauzim pe o Joana Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! După ce le-a convins pe Gulden și Grubisic să își prelungească pentru încă doi ani contractele, CSM Bucurește și desparte de două jucătoare de bază. Linea Thorstenson și Carmen Martin au ales să plece în Franța la penultima clasată, NIS. Nice. Amintim, CSM Bucurește este deținătoarea trofeului Ligii Campionilor la Handball feminin și s-a calificat în sferturile de finală ale actualei ediții. Marius Copil a trecut de primul tur al calificărilor pentru turneul de la Indian Wells. Să l-am vins pe experimentatul ceh Lucas Rosol, scor 7 6, -6 și va juca pentru un loc pe tabloul principal cu americanul Denis Kad la numărul 130 ATP. Patricia Maria Zig s-a calificat în competiția feminină după ce a câștigat meciul cu Giulia Bojirop din Statele Unite 7-56-0. Zig va juca în primul tur cu o altă jucătoare venită din calificări, Mariana Duque Marino, din Columbia. Tot în runda inaugurală la Indian Wells, Sorana Cărstea o va întâlni pe Monica Niculescu, iar Simona Halep și Irina Begu vor intra direct în turul al doilea. Loca Bastia și știrile din sport mulțumim, urmează Republica Fantastică, România te-a atașat de galați, am văzut. Ce da. se mai fură prin galați? Lucruri mari. <laughs> da, dar neobserva așa, se fură lucruri mari pe neobservatele. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Profesor s -a și avem bătălia sexelor peste câteva minute. Republica Fantastică România la Europa FM Nu mi din capșirea asta pe care am văzut-o de mult La Galați, hoții de fier vechi au furat o stație de epurare care nici nu fusese pusă încă în funcțiune. Primăria și-a dat seama după aproape un an că nu mai are stația. Când s-au mai dus numai este... la serviciu. Nu cred că există ceva, da. Nu <laughs> cred că există ceva care poate descrie... România. Deci o stație de epurare nou-nouță nici n-a pucat să pună încă. În funcțiune mai aveau niște litigi acolo pe teren, pe nu știu ce se certau oficialitățile și în timp ce se certau a fost furată. Dar cum au pierdut-o totuși? în vedere, da. <laughs> și nu cred că mai e corectă expresia hoții de fier vechi. Pentru că aceștia s-au modernizat, sunt hoți de fier nou. Asta este fier nou. <laughs> Da, hoții au furat echipamentele și conductele, tot. Au, au spart până și zidurile ca să ia fierul din ziduri, da, uh -huh. armătura, fierul beton, cum îi zice. Funcționarii primăriei care urmăreau realizarea investiției și-au dat seama după 8 luni că stația de epurare a dispărut. În ce sens o urmăreau? <laughs> cum? Adică cum urmăreau investiția? Da, știrea e dată de colegii de la România Liberă. Și-ți dai seama cum stăteau ei în primărie și se întrebau miti că mai epurăm și noi ceva? De când n-a mai epurat nimic? Hai să mai epurăm ceva? Și s-au dus la iepurare și ia uite-l pe Luca, nu-i vine să creadă. Eu și... nu înțeleg cum și-au dat seama că fusese furată de 8 luni. Nu, și e bună mai... întrebare. Poate că în urmă cu... Adică A nu știu, analize știu în carbon? e de verificat. Nu, poate că cu 8 luni înainte fusese ultimul proces verbal de da. recepție. Când ați văzut ultima arestație. Da. Cu 8 luni. Da. Ce făcea? Poate că Era liniștită, stătea da, la locul ei. A fost ultima, cum să spun, luare în de montaj da, da, da. de ceva. Altfel, dar și aia se poate să fi fost doar scriptic. Corect. Adică nu avem, e ca în istoria antică. Nu știm, sunt foarte rare bătăliile în istoria antică unde știm exact ziua în care s-a întâmplat sau locul. Știm că a fost o bătălie care a avut niște consecințe, așa și aici. S-a produs un furt, s-a produs o extorsiune, s-a da. produs un furt din care a rezultat dispariția stației de purare la un moment dat. Bine, deci cazul nu e tocmai nou așa. Acum a revenit în atenție pentru că primăria din Galați rămasă pe guba și s-a hotărât să construiască după ani și ani alta. Deci de asta dăm știrea ca să afle toți ce interesați, interesat, dacă <laughs> trebuie ce vreau să zic, că la Galați se construiește din nou o stație da. de epurare. Asta va costa 3,2 milioane de lei. Uh -huh. Alilantă costă numai 2 milioane și jumătate. Deci, asta e mai. Prima e... fi făcută din haur. Da. Primarul <laughs> din fer. <laughs> Primarul Ionuț Buchianu de la Galați a dat asigurări că noua stație de epurare va fi construită pe altă locație și va avea alte caracteristici tehnice. ce înseamnă asta? Deci, ca și, ca și cum ar zice, locația asta aia inițială era cu ghinion. Ah, de asta avea a dispărut. Un... Da, juju. -ju. acum ne mutăm și facem în altă parte. A fost triunghiul bermudelor, mă, și de asta a dispărut da. de acolo. O fi fost construită, poate au crezut că au construit-o pe groapa aia din faleză, știi? Și tot dispare. <laughs> de... Nu construim pe același loc, zice domnul primar. E un proiect cu totul și cu totul nou n-are nicio legătură cu ceea ce s-a încercat a se face acum 10 ani. Este un proiect nou, pe un cu totul alt amplasament, cu o cu totul altă infrastructură, a spus primarul, construirea, cum ziceam, 3,2 milioane de lei. Dar cum a dispărut stația veche, mă rog, mai, mai precis, cum și-au dat seama și ce au încercat să facă? Dacă puteți să ne imaginăm cum Stația este. încă nu fusese nu pusă în funcțiune și până să se hotărească primăriace și cum au rezolvat hoții, asta se întâmpla prin 2010... Când au aflat, funcționarii primăriei au panicat instant, a apărut un zvon. Bă, s-a furat. Ce? Stația de epurare. N-are cum. <laughs> dacă îți spun, mitică, s-a furat stația. A, ce ne facem? Dă ordin la constructor. A zis să se ducă toate echipamentele într-un depozit. Și ăla a dus, a răspuns, nu mai există echipamentele respective. A sunt numai niște piulițe, sârme pe jos, ceva țev tăiate. Și dacă vă interesează fundația de beton, adică asta a rămas, a fost mai greu de spart că era în pământ și anume Republica fantastica. Foarte trecut. La Galați, ai zis, nu? La da, să se unească cu Brăila, poate. Breila. Auzi, au că poate da să se unească, mă, poate are Brăila o stație de purare și o folosesc la comun. La Brăilați. La Brăilați. Înșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Din la din Galați, de pe unde o sfii, din țară, de la Iași, din Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Satu Mare, oriunde ați fi pe pământ, trimiteți un SMS cu tarif normal la 1769, în care să scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și intrați în bătălia sexelor. Avem și în această dimineață o tabletă, iar vlada a pregătit... a întrebări și tu mai drăguță așa toate pentru toate întrebările, pentru doamne? perfecte Astăzi, de ziua lor. Ce o să mai... Să ții cu domnii. Deosebit. Cu doamnele ținem asta. Hai vedem noi ce e ieși. 1769 scrie deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne tableta. Sper, în câteva minute. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Începe timpul marilor schimbări din casă Vino la practicări și ai placă USB de exterior 6 mm grosime la doar 11,19 lei metru pătrat de la casa, la casa. Doar la Bila vi să cumperi pleci cu bani Până pe 15 martie ai garantat 5 lei cadou la minim 50 de lei pe bon Bila, generoși în fiecare zi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 în vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri.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 Cumva, dar ai plecat așa cum tu ai și venit. În viața mea zâmbind, și nu ți a mai pasat, nu te-ai uitat în spate. Am mi spune inima.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 Să nu sunt să mai repace, E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doam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 A să urma mea, bine. Le acum pe foi, le pe Și tot ce fost cândva, urma Lidia bublei și mateo 8 și 25 de minute Romania, la Europa FM. De câteva zile la Focșani este mare preocupare și agitație cu privire la obligativitatea dotării mașinii cu extintoare truse de prim ajutor, triunghiuri și veste reflectorizante. De Lumea ce? este Acum nebunită. Acum a intrat în vigoare la Focșani, era o insulă așa... Stai că se explică imediat, dar da. eu aș aștepta și o agitație și o preocupare de asta febrila posesorilor de BMW cu privire la uh, obligativitatea dotării, dotării cu semnalizatoare. <laughs> Ați văzut că BMW-urile mai nou se fac fără semnalizatoare. Da, Single. E foarte ciudat, da. doar volanul, n-ai da. semnalizator stânga-dreapta. Mm -hmm. Săracii procesori de BMW, să dai seama, trebuie să scoată mâna pe geam să facă stânga-dreapta, că dacă nu merg da. semnalizatoarele... De asta e. Brusc, la Focșani, ca să revenim, mii de șoferi s-au trezit că au stingatoarele lor trusele medicale expirate, așa că au dat buzna să-și cumpere unele noi. Din cauza cererii mari, evident, firmele care se ocupă cu distribuția nu mai fac față solicitărilor, așa că s-au făcut liste de așteptare. Cum pe vremuri liste de așteptare la daci, acum uh -huh. sunt liste de așteptare la extinctoare de daci. <laughs> și cum se întâmplă în astfel de situații, au explodat și prețurile. Culmea e că totul e alimentat de uh, un val de uh, zvonuri, legende urbane, uh -huh. uh, anecdote că l-a prins poliția pe Costică și i-a luat carnetul și L-a bătut la palmă. Da, dar poliția spune că nu are acțiuni de control în perioada asta, cum se zice, pe linia verificării stingătoarelor. <laughs> că nu, poliția nu înțelege ce se întâmplă. Claudia Toader are de, mai multe detalii despre acest fenomen. Claudia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, da. E, e, clasicul, au făcut din tânzar armăsar. A fost uh -huh. de ajuns ca una, două persoane oprite în trafic pentru diferite nereguli să fie întrebate dacă au stingătoare pentru ca să se instalează această panică. Practic, uh -huh. din om în om, dar mai ales pe Facebook, șoferii au, au aflat că se dau amenzi dacă agentul rutier constată că din dotarea mașinii lipsesc ce spuneați și voi, trusa de prim ajutor, triunghiurile... era în codul rutier asta, adică... Exact, e de 10 ani, adică ele sunt obligatorii de 10 ani, nu de ieri de azi, dar oamenii s-au trezit dintr-o dată că au extintoarele expirate sau că nu au deloc, așa că au dat buzna în magazine. S-au vândut ca pâinea caldă și acum magazinele nu mai reușesc să facă față valului de cereri. Sunt prea multe, sunt liste de așteptare, sunt conzi. E o nebunie. Auzi dacă plec spre Focșan dimineața acum cu un portbagaj de estitoare? A avea un Ideea succes de teribil. Le-ai le vinde, cred că, la colțul străzii. Tare. Oricum, uh, Oricum, să știți că... Păi mă, și poliția ce toată, zice? Uh, Poliția spune clar că nu au niciun fel de acțiune. Oricum, chiar dacă ar opri un sofer în trafic uh, și l-ar întreba despre prezența extinctoarelor, uh, nu i-ar da direct amendă, i-ar da un avertisment. Uh, ei chiar fac apel la calm. Uh, îi sfătuiesc pe șoferi să nu mai dea buzna să-și cumpere acum extinctoare, pentru că uh, e că de fapt ei verifică farurile. <laughs> verifică farurile, nu, dar, dar se întâmplă un fenomen. Știți cum e la români se bă, caută ceva într-o anumită perioadă, pe păi hai să scumpim ca să vă dau un exemplu... Dar nu e numai la România, așa e peste tot. Dar e logic. <răzări> Dar la, noi, la noi, în general, ca să vă faceți așa o idee, un extintoar care era cel mult 20 de lei, acum se vinde cu 65 de lei, adică o explozie fantastică a prețurilor. trebuie. cum da. a explodat. Piața, la Focșani, piața extintoarelor cunoaște o creștere, o bulă. Da. da. Bula e... asta. Extintoarele sunt problema, are vinul la Focșani, e ceva... <răzări> norocire, acolo. Mulțumim Claudia Toader a fost cu noi 8 și 29 de minute Bătălia sexelor imediat. testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru cești mii de cash.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 Prietenul la nevoie se cunoaște. Kyber se cunoaște la vopsit. Lacuri și emailuri pentru lemn și metal din gama Kyber, prietenul tău de încredere în renovarea casei tale. Kyber, dă culoare casei tale. Detalii pe kyber.ro.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 alcool. Ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu Sanu Hepatic. Sanu Hepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanu Hepatic este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Sanu Hepatic, orice vestin, fără chin.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 Dragi doamne și domnișoare, primăvara a venit și în benzineriile Mol. Vă așteptăm la cumpărături în zilele de 1 și 8 martie și vă răsplătim cu un cadou delicios: înghețată Corso, cu acăze negre sau mango cocos. Doar în benzineriile Mol. Detalii pe molromania.ro.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 Anul acesta la Bereria H și Ziua Femeii ține două zile. Pe 7 și 8 martie ți-am pregătit două nopți incendiare de striptease masculin cu Flamingo Boys și concerte live cu Dorian Popa și Nick de la NND. Biletele la aceste evenimente pot fi cumpărate online sau de la Bereria H și includ loc la masă plus open bar. Vino pe 7 sau 8 martie la bereria H și transformă Ziua Femeii într-o noapte de neuitat. Pentru rezervări și detalii suplimentare, intra acum pe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 Actualități, vă e vorba doar de câteva întrebări pentru bătălia sexelor și doar Ioana și Florin sunt implicați în bătălia de astăzi pentru o tabletă. Ioana e din București. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Ioana. La Iar... mulți ani. Mulțumesc, frumos. Să fii fericită. Iar, și Flor... voi la Iar Florine din Târgoviște, bună dimineața, Florin. Salutare Florine. Bun. Bună dimineața. Gata, ești serios? Ești pe treabă? Da. M bine. Găsit. Hai, cine începe? Băi, taiau. că Întrebare Ioana, fii atent, Întrebare extrem de simplă pentru tine în asta. Ia că mă faci curios. Ce țară a invadat armata germanii naziste la 1 septembrie 1939, data la care se consideră că a început al doilea război mondial? Pe cine au invadat nemții când a început al doilea război? Pe cine au prins? Ai? Ioana, Polonia. Polonia, Polonia. ufa. Era cel mai aproape. Da. Uh, Florin, da. în ce an a fost pronunțat Dictatul de la Viena, în urma căruia României a fost luat Ardealul? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Da, auzi? 1940, a... 30 august, să nu niciodată. Să știi că avem timp, adică stai liniștit că nu e nicio problemă. E... Bine, fie-a de și mai simple întrebări acum. Ia. Ioana. Da. Care este numele navigatorului european De origine portugheză Care a organizat prima expediție Care a făcut în conjurul Pământului Într-o 1519-1522 Columb? Nu, ăla a descoperit uh, America. America Ferdinand Magellan da. Aha. Da. Da. da, Și săracul de el nici n-a supraviețuit S-a propădit undeva pe drum, dar expediția ghinion. lui a fost prima... Da, ghinion. <laughs> a avut ceva <laughs> ghinion, ai zice. <laughs> Continuare 0-0. Bun, uh, Florine, da. asta e și mai simplă. Și care e numele primului explorator european care a navigat din Europa până în India pe mare, prin sudul Africii? între 1497 1499 Asta, dacă nu spunea ea, nu, nu mă prindeam. Nu, a? Polo. Nu, Marco Polo a fost pe pământ Vasco da gama Vasco da gama, ești și un pot Bine. Hai că -ți le facem din ce în ce mai simple Da mă, n avem Ioana, la o navă Pupa, e în față sau în spate? Ai 50-50 aici Sună un prieten Hai Ioana E în față sau în spate? Pupa, zi Ioana, Ioana mă ești cu noi? Ioana S-a întrerupt Nu. Ioana? Nu ne mai aude. Ioana e acasă? Nu, pe bune, nu ne mai aude. Hai să încercăm să o mai sunăm o dată pe Ioana. S-a întrerupt Marcela cu Ioana? Alo. Ioana, Alo, Ioana e cu noi. Gata. Slabodom. De deci ce cu ghinion? Așa. Unde i pupa? La o navă. la o navă. Pupa e în față sau în spate? În față în spate <laughs> Bă, mă nene și eu care credeam stai că e pe Google Florine da? fii atent că asta e șansa ta e foarte și simplu. mai, mai simplă da. care parte partea navei deci stai puțin prin Târgoviște trece râu, nu? da ce rău trece prin Târgoviște? Ialomi. Așa. cum te uiți tu la navele care trec pe Ialomița stai da. pe malul Ialomiței și te uiți la navele maritime care trec pe Ialomița stânga-dreapta și întrebarea este așa Care partea navei este tribordul? Stânga sau dreapta? Pe direcția de înaintare, evident pe stânga Dreapta <gători> mă da, veți, sunteți star de tot Ioana, întrebare pentru tine Ah, da Care este arealul natural Al ursuleților, mă log, Al urșilor panda China. Bravo, Bravo! doamne, dacă nu răspunzi, pierzi. Florin, care este arealul natural al ursuleților, Koala? Australia. Australia! Australia! Foarte bine, sunteți la egalitate. Mergem da. mai departe. Mergem mai departe. Așa. Ioana, așa, cum se numește cea mai mare peninsulă din Marea Neagră? pe insulă din Marea mm -hmm. Neagră. Da. da, ce să vezi? Nu, <laughs> nu Crimea. Crimea. Florin, pe ce insulă din Marea Mediterană a fost exilat Napoleon Bonaparte după prima abdicare în 1814, care a urmat campanii dezastroase din Rusia, când la grondarmea a dispărut în Viscol și Ger. Insula din Marea Mediterană. Corsica. Am fost și o fabrică de baterii după aia la Timișoara. Da. Elba. <laughs> Corsica. Corsica e locul în care s-a născut. Iona? Da. Câți ani s-au împlinit pe 9 ianuarie de la lansarea primului model de iPhone? Nu știu 10. Florin, cum îl cheamă pe fondatorul companiei Microsoft? Bine, bine. Da, Bill Gates Da, Bill Gates. duh! Da, duh! Da, duh! Da, da, Asta e, nicio da. problem. nu nimic, poate data viitoare o să ai mai mult noroc. Îți mulțumim tare mult, dar de 8 martie, Florin din Târgoviște te câștigă. Bravo, Florin! Bravo! A fost greu? Da, Florin la ureche. Hai să trăiești, Florine! <laughs> nu mai bine! Europa e fermă. Ce mai bună muzica? 47 de minute 8 martie la Europa FM Taylor te invită la concurs răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro Vineri dimineață dăm o bijuterie în valoare de 1000 de euro în deșteptarea iată știrea de diamant de culoare albastră, precum apa mării, piatra prețioasă care poartă noroc celor născuți în luna martie este agva marinul. În vechime se spunea că era o piatră a curajului care ajuta pe călătorii pe apă să se întoarcă acasă în siguranță după o călătorie lungă. Bijuteriile care combină diamantele și agva marinul sunt spectaculoase și reprezintă un cadou de neuitat pentru orice femeie. Iată întrebarea zilei, care este piatra prețioasă a celor născuți în martie? Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal cu textul diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei, iar vineri dimineața în deșteptarea poți câștiga premiul săptămânal, o Taylor în valoare de 1000 de euro. Așadar, care este preța... piatra prețioasă a celor născuți în martie? Răspunsurile la 1769, trebuie să scrieți mult să textul diamant, poți răspunde la o singură întrebare sau la toate întrebările din dacă vrei să ai mai multe șanse de câștig, detalii și regulament, ca de obicei, pe europa.fm.ro Mult succes! Europa FM Pop, pop, bop, on the rack, they're dancing in the streets. Hands up, holler back, and come on, dance with me. Have hands on your hips and walk it, baby, please. One kiss on the lips, it's summer by to the sea. Buy the sea, by the sea, by the sea. Mr. Frisbee. Bop, bop, bop, the shop. Wake up, it's time to plan. Everything oh, for the, the juices in. Uh -huh. Mix it up till it's bubbling. Yeah. Now you're tripping up the good. good. Get you rocking like an animal. Always oh, ready, baby, lock in. Yeah. Pop, pop, pop, pop. Yeah. pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, yeah. pop. shakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me. hands on your hips and work it, baby, please. Kiss on the lips that I'm about to see Mr. Tristan the, the, the, uh -oh. yeah. the rock pop, pop, pop, pop. Pop, pop, pop, pop. So i don't know nothing that is a true, that's like that's true. i 8 52 de minute Auzi când intră în vigoare chestia aia cu wifi În toate autobuzele în București Ca să știu când vin la radio cu autobuzul <fie> A, așa, Numai pe bine doamnei primar, așa era. mai bine îți iei tu un abonament. o <laughs> date mai bun. Cu date mai bun, da, da, da. da Și da, da. vii cu bicicleta, să zicem. Nu, că dacă nu, mă întorc la școală. Da, ministrul educației a anunțat că în patru ani toate școlile din România vor avea internet Wi-Fi. Peste tot... Se da. va trece la programul Pornul și Laptele. Știi că, teoretic, ar trebui să avem și școală da. să aibă pereți, să aibă încălzire, lucruri Așa de genul ăsta. A. Deci, ministrul Năstase Pavel a declarat că în patru ani toate școlile vor fi dotate cu echipamentele corespunzătoare pentru internet, Wi-Fi, anunță news.ro, îmi imaginez că vor fi cumpărate echipamentele, internetul nu va funcționa. Dar echipamentele vor fi acolo toate un timp, până vor fi furate. El a precizat că banii prevăzuți în buget se vor duce în principal spre școlile din mediul rural, unde ori nu există deloc internet, ori sunt echipamente vechi, Cred că, în schimb, pe partea cu veceurile se vor păstra tradițiile aici vor rămâne în fundul curții. Deci va fi bine că vei avea Wi-Fi la școală, atât de puternic încât copiii vor putea sta pe telefon și când se vor duce în fundul curții pentru cele naturale. Și lumea nu o să se mai adune la biserică, ci o să se adune pe lângă școală, da. pentru că vor avea internet pe telefon. Da, așa, se vor face bisericuțe în școală, deci vor avea o oră de religie tot timpul.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 Fur pentru o viață mai bună.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 Și Europa FM este ora nouă. Ioana brustor capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Maxima astăzi cuprinse între 9 și 19 grade, cerul va fi temporar noros și va ploua slab în Banat, local în Crișana și Oltenia și doar izolat și trecător în restul teritoriului. Vântul va sufla mai tare la munte și în regiunile sudice și sudestice, iar acum dimineața în zonele joase este ceață. O zi caldă ne așteaptă în capitală cu cer noros, însă vânt moderat și o maximă de 18 grade Celsius. Accident pe DN1 în județul Bihor, o cisternă plină cu adeziv s-a răsturnat între huie din și oradea, în zona localității Groș, și, Din fericire, substanța periculoasă nu s-a scurs pe carosabil și nicio persoană nu a fost rănită. În accident au fost implicate alte trei mașini, iar polițiștii intervin pentru reluarea traficului oprit pe ambele sensuri din cauza coliziunii. Studenții cer guvernului să le acorde burse pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanței de vară. Principalul argument al tinerilor este acela că au activități și pe timpul verii. Ciprian Ioana explică. Studenții afirmă că anul universitar începe de obicei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și se încheie pe 30 septembrie anul următor. Practic, susține Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, anul universitar echivalează cu un an calendaristic, numai că bursele nu sunt acordate pentru toate cele 12 luni. În vacanța de vară, spre exemplu, mulți studenți participă la diverse activități extracurriculare, iar banii pe care îi primesc de la stat le-ar fi de ajutor, arată ANOSR. Acordarea burselor pe Perioada verii ar fi binevenită mai ales pentru tinerii care primesc burse pentru ajutor social, întrucât situația lor materială nu se modifică. Să mai spunem că la începutul acestui an, guvernul a hotărât creșterea tuturor burselor cu aproximativ 140% față de anul precedent. De astăzi intră în vigoare stalare de alertă în județul Orșova, în orașul Orșova, unde gunoaiele menajere n-au mai fost ridicate din 6 ianuarie. Prelungirea situației poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea populației. Consiliul local a reziliat la începutul anului contractul cu firma de salubritate. Deșeurile menajere neridicate din Orșova sunt estimate la aproape 800 de tone, cantitate care trebuie colectată și transportată la un depozit ecologic autorizat din județul Mehedinți. Risc mare de răspândire a epidemiei de rujeulă din România în Europa Avertismentul a fost lansat de Centrul European pentru Prevenire și Controlul Bolilor Instituția menționează că de la începutul, de la sfârșitul lunii septembrie și până la jumătatea lunii trecute au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri în pofida unei campanii de vaccinare la nivel național Dată fiind amploarea, este posibil ca epidemia să fie exportată, avertizează Centrul European pe site-ul său o primă reacție, scandalul legat de documentele Wikileaks, care arată că CIA, agenția americană de spionaj, interceptează conversațiile prin intermediul televizoarelor și al telefonelor inteligente. Gigantul Apple recunoaște că dispozitivele sale sunt vulnerabile, dar susține că multe dintre ele au fost deja reparate. Potrivit platformei, CIA ar fi dezvoltat sisteme ultra-secrete care pot culege date de pe dispozitivele inteligente. Valentin Chisoceanu. Wikileaks a publicat mai multe documente ale unui program de hacking desfășurat de CIA. Site-ul coordonat de Julian Assange anunțase inițial o conferință pe internet pentru a prezenta proiectul, dar a amânat-o după ce platforma ar fi fost atacată cibernetic. Între dezvăluiri, CIA ar putea activa de la distanță unele tipuri de televizoare inteligente, care, chiar dacă ar fi oprite, ar putea intercepta conversațiile dintr-o cameră. Programul, susține Wikileaks, poate fi folosit și pentru laptopuri sau smartphone-uri. Printre produsele controlate de programul de piraterie și transformate în microfoane, s-ar număra iPhone-urile realizate de Apple, programul Android și chiar unele televizoare Samsung. Potrivit documentelor, CIA, în colaborare cu alte agenții de informații americane și străine, ar fi putut să spargă și aplicații de mesagerie populare, precum WhatsApp, Telegram și Signal. Wikileaks ar urma să publice și alte date care ar arăta întreaga capacitate de piratare a CIA. Noi nu comentăm cu privire la Autenticitatea sau conținutul pretinselor documente a fost reacția unui portător de cuvânt al CIA. Alți oficiali americani au declarat că nu știu de unde ar fi putut Wikileaks să obțină presupusele documente. Guvernul conservator al Marii Britanii a mai suferit o înfrângere în Parlament. Camera lor zilor a adoptat un amendament la legea Brexitului potrivit documentului Parlamentul de la Londra. Ar urma să aibă ultimul cuvânt asupra negocierilor purtate pentru ieșirea regatului din spațiul comunitar. Legea se va întoarce săptămâna viitoare în Camera Comunelor pentru votul final și unde, profitând de majoritate, cabinetul condus de Treza May speră să elimine atât acest amendament, cât și pe cel care obligă autoritățile să-i protejeze pe cetățenii comunitari care trăiesc în Marea Britanie. opresc. L am dat aici ne reuzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid și Bayern München sunt primele sfert finaliste ale Ligii Campionilor. Cele două echipe au câștigat manșa secunda optimilor cu aceleași rezultate ca în tur. Spaniolii 3-1 la Napoli, nemții 5-1 pe terenul lui Arsenal. În Italia, Mertens a deschis cărul pentru Napoli în minutul 24, iar gazdele au dominat prima repriză și au mai avut câteva ocazii. Sergio Ramos a egalat însă după un corner în debutul reprizei secunde și tot fundașul a răsturnat rezultatul câteva minute mai târziu, când lovitura sa de cap a fost deviată în poartă de Mertens. Morata a stabilit scorul final în prelungiri. Vlad și nu a făcut parte din lotul lui Napoli. Și la Londra gazdele au condus la pauză cu 1-0 gol marcat de Walcott. Căpitanul Arsenal Coșelni a provocat însă un penalti și a fost eliminat în minutul 53 iar apoi a început măcelul. Lewandowski a transformat lovitura de pedeapsă. Robben a făcut 2-1. Douglas Costa a mărit diferența iar Vidal a reușit o dublă în interval de 5 minute. Diseară se joacă Borussia Dortmund-Benfica-Lisabona în turnul 1-0 pentru portughezi și multa așteptatul FC Barcelona Paris Saint-Germain, în care Messi, Neymar și Suarez au de recuperat un handicap de 4 goluri. Antrenorul Luis Enrique consideră că dacă francezii au marcat de 4 ori în tur, Barça poate să înscrie 6 goluri. După eșecul de la Paris, catalani au legat 4 victorii în prima diviziune, ultimele două cu 6-1 și 5-0. Amintim Luis Enrique a anunțat că va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon. La remontada așteptăm. Să vedem? Da, vedem, să se sfâtați cu ușul el mai face surprize de genul ăsta. 9 și 6 minute, avem Radio Voting în această dimineață, în deșteptarea! De Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! În această dimineață avem o piesă scrisă de Marius Moga, mă refer la text, la muzică Marius Moga, Adrian Klein și Vlad Vedeș, interpret Andra. Piesa se numește La Refren, e de pe noul album lansat de Andra în urmă cu, cred că o săptămână două, când au fost spectacolele de la Sala Palatului, la final de februarie. Așadar, Andra, v-ați obișnuit cu ea, nu e prima dată la rubrica asta, 0372069599 e numărul de telefon, unde vă așteptăm peste 4 minute. La refren! Andra! Ce se întâmplă? Just in them. Grânsa mãe, como fugi acum Nu fuji acum D noi, am greșit tre Refren am ascultat în deșteptarea 0372069599 Sunați, noi avem radio voting în această dimineață Așteptăm mesaje și pe WhatsApp 0728 11122. ne dacă vă place sau nu, nimic mai mult E tot ce ne interesează Stăm de vorbă cu Adrian, bună dimineața Hei Adrian, bună Bună dimineața, băieți, Adrian de la RAD. Vă sună? Salut! Zaf, superbă alegerea, un mare da. Okay. Vlad ales-o astăzi, Vlad, tot Vlad ales. Ce gentilie, Zaf! <laughs> Bine, deci avem un da, mulțumim tare mult, Adrian. Alin, ești în direct la Europa FM, bună dimineața! Bună, Aline! Bună, bună dimineața! Vă salut băieți și vă mulțumim pentru o misiune de dimineață. Cu plăcere! De 10.000 de ori, da. Ok. De 10.000 de ori, Mama, da. Mamă, Andra, de lovitură, fiți atenți aici. Uh, Marius e cu noi. Bună dimineața, Marius. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. E foarte bună piesa, am, am fost o întrebare. Deci, Andra, de ce nu a participat așa la Eurovision? Andra, de ce n-a participat Nu știi la Eurovision? La Eurovision? Dar de nu știu, că știi că bine, acolo. Nu, no, nu, da. nu ne-am gândit la treaba asta da. Cred că Niciodată seara trebuie, de ce? era la vocea junior Nu, dar e o discuție de, de portat asta. poate întrebăm o dată De ce nu participă artiști consacrați la Eurovizion? Pentru, eu, da. Pentru că au participat și televiziunea română și-a bătut joc de ei, grav De nenumărate rânduri, nenumărate rânduri. Sorin, okay. bună dimineața! Bună, Sorin! Sorin? Sorin? Sorin? Olooo? Alô? Da Salut! Da. Hai că te auzim, zi! Un mare da Per mare da Da, 4-0 Silvia, bună dimineața Silvia, bună Bună dimineața Bună! Da? Da, da, da. Oh, Ce okay. repede merge astăzi 5-0 Florii, bună dimineața Hei, Flori. Bună dimineața Bună, Flori. bună dimineața la toată lumea Să dea Dumnezeu să fie o zi frumoasă Este Și da Da, și am să înțeles să dea Dumnezeu să se împace Ok <laughs> Păi, la refren Pesă, măi. Păi nu, că vorbește de... Nu, nu, nu să se împieze, să se împace mai, uh... mai se împacă, mai se ceartă da. Dacă nu se ceartă, nu au cum da. să se, se împace Da, poate că se ceartă tocmai ca să se împace Elena, bună dimineața Bună, bună dimineața Bonjour. Elena din Giurgiu, sunt o mamă doi copii. La, la mulți ani, Elena, Aș... mamă din Giurgiu Mulțumesc, mulțumesc da. Aș avea o propunere pentru dumneavoastră Nu, stai, uh... mai întâi zi dacă e dat sau nu da, da Perfect, am notat un da Acum zi repede propunerea Propunerea l-aș dori pe Horia Brânciu La dumneavoastră în emisiune, O să-i sau... trimitem un A, Tot fost Horia pe aici Îi trimitem o invitație O doamnă din Giurgiu te dorește Horia Horia, răspunde-ne, dă-ne un semn dacă ne auzi Horia, Horia Răspunde Horia Marilena, bună dimineața Bună Mari Horia, bun. Aoleu, dă mai încet radio că avem o întârziere de jumătate de oră mai Ha, vreau să mă uit eu la radio, ia să văd dacă mă aud la radio. Nu cred că ne mai auze. Da. Marilena a La revedere. Uh, Eva, bună dimineața. Bună Eva. Bună dimineața. Bună Eva. Bună, Eva. Uh, din Târgu Mureș vă vă sunt ca să vă spun un nu. Nu, nu, A, avem primul nu în această dimineață, Eva, mi tare, tare, mulțumim. mult! Maria e cu noi, bună dimineața! Da, bună dimineața, da, da, da, da, da, da, da, da, da da, mulțumim, da, da, da, da, Irina, bine ai venit. Hei. Irinuca. Irina, de la satul mare. Hey, mare, mare. Un mare, un mare dat. Mulțumim, da, că la mulți ani și vă țin. Chipeau să vă spun da. că în bucătăria mea fiecare dimineață. Vă mulțumim, ne-o foame de nu ne vedem. De-asta miroseau hainele a pătrunșilor în fiecare zi. Exact! Mă divin. bucur că am intrat în direct. Mulțumim, Irina, da, mai sună-ne. Adrian, bună dimineața. Pupăm. Adrian. Domnul Adrian. Uh, salutare, Adrian. Adrian de la Dallas, un mare mare da. Ok, Dallas, din Dallas, trebuie grijă oh, mare în din Plaza. <laughs> Băi, Texas e cu noi. Gigi, ești în direct. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. La mulți ani tuturor doamnelor Gigi de la Câmpul Lung. Un mare mare da. Per mare da. Hai să vorbim și cu Marilena. Bună Alo. dimineața! Bună dimineața! Bună, Marilena! Ia Bun zi. mare, da, și din partea mea. Mare, mare, de tot, cât eu, inima mea. Eu rețin de la Eva, din Târgu Mureșu, nu? În rest 12 la 1. Da, eu cred că nu are sens să, da. să mai continuăm. Bravo, Andra! Andra, da lovitura și cu piesa asta. Mulțumim, mulțumim pentru, pentru piesa, piesa, Andra! O să o ascultăm la Europa FM cel mai probabil, dacă v-a plăcut. 9 și 15 minute. Ce trebuia să facem Acum? Să facem tis pentru dublu sau nimic Numai tease? Numai să lansăm subiectul? Să lansăm sau, lansăm sau să lansăm nou? Lansăm, da da. și 16 minute. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a trimite un SMS sau câte vreți voi cu tarif normal la 1769 scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii. 1600 avem astăzi dacă nu mă înșel. Ce frumos. Mai lipsit ieri. N-ai, da. nu știi ce a fost aici. Nu. Am încercat, suspans, să ținem lucrurile în așa Cum facem de obicei la dubă da. sau nimic? nu s-a putut. Moise ne-a dat toate planurile peste cap. Da. Zi omului că a câștigat. Zi omului că... De ce în suspans? Moise nu suportă suspansul. Da, aproape ne-a ne și... Ne ce ne-a și? Ne-a certat Aha. pe bune ieri. Așa că am mers, a, a răspuns ascultatorul nostru până la ultima întrebare, iar la ultima... N-a mai funcționat. 1769 avem 1600 de euro. Trimiteți SMS la 1769 în care să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes. Bucurete de primăvară din Plinuri. Plinuri de poșete pentru fete okay, Pentru că luna martie E luna femei La Europa FM Ascultă Europa Express, prinde codul zilei Iar dinu-ți face plinul De poșetă Detalii și regulament pe europafm.ro Nimeni de la birou nu se gândește Prea mult la mine Dar când mă îmbolnăvesc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 Dinții tăi îți fac probleme Sângerăture de vreme Iar și la Calut Uită-te tot ce ai avut La Calut mie îmi place peșantura o reface La Calut e bucurie Ceva va dovedi și ție La Calut Activ Expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicării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 9 și 21 de minute, 5 minute mai aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la dublu sau nimic 1769 SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM pentru 1600 de euro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 Mm huh -hmm. We don't talk anymore, 9 no? și 25 de minute, imediat jucăm dublu sau nimic, cred că mai e un minut în care vă puteți să înscrie, scrieți dublu numele, orașul, unde ascultați Europa FM și trimiteți un SMS la 1769. Da. Mă umplu uneori de ciudă când văd știri despre felul în care România nu reușește să absorbă fonduri europene. Are pe exercițiul ăsta budgetar. Și au venit cu banii ăștia, sunt miliarde care trebuie să vină în România. Da. Cum să iei pe toți? 2014-2020, cred că sunt 40 de miliarde de euro alocați României de către Uniunea Europeană pentru dezvoltare. Uh -huh. Deci sunt niște oameni care au spus, bun, faceți parte din acest club, plătiți o taxă de intrare, plătiți o contribuție, dar noi vă dăm înapoi mult mai mulți bani. Da. Doar că trebuie să-i folosiți pentru ceva constructiv pentru țara în care, pe care de care aveți grijă. Uh -huh. Adică nu... Că nu dacă ar fi de furat, nene... Nu să-i furați așa cum faceți cu banii voștri. Da. Ăsta e mesajul. Bucureștiul, de exemplu, n-a cheltuit nici un euric din cele 450 de milioane de euro disponibile din fonduri europene pentru cel de-al doilea exercițiu financiar al Uniunii. Deci 450 de milioane de euro. jumătate de miliard de euro. Bugetul anual al Bucureștiului capital e cam 2 miliarde de euro. Sper uh -huh. să nu mă înșel. Dar sunt o grămadă de bani, o grămadă de bani. Sigur, dacă s-ar plimba Uniunea Europeană asta cu, cu fondurile europene în buzunar, în tramvaiul 41, am fi campion la absorpție. <laughs> Principala problema fondurilor europene, sigur că e complicat să faci dosarele, dar avem studenți la politehnică, adică dacă cineva poate să absolve Politehnica, poate să facă și rachete în țara asta. Corect. Poate să facă dosare de fonduri europene fără niciun fel de probleme. Deci asta că sunt complicat de făcut dosarele. Da, sunt complicat. Da, mă, e, e complicat că de făcut. Uniunea urmărește traseul banilor. Asta e, cred da, că e asta mai complicat. E greu, e nasol, că dacă te prinde că ai furat, dacă acolo e mai complicat. Da. Trebuie să-i dai înapoi, da. și ceartă. Majoritatea proiectelor w. au picat la prima fază. N-au reușit să întocmească documentația, spune un expert din Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Avem și agenții pentru dezvoltare care ar trebui să trăiască din fonduri europene, dar tot ce pot face este să constate că nu se cheltuiesc banii. Pentru ce ar putea fi folosiți banii ăștia? Investiții în modernizarea producției realizate de firmele mici și mijlocii, proiecte de eficiență energetică pentru clădirile publice, proiecte pentru iluminatul public, restaurarea clădirilor de patrimoniu, modernizarea școlilor, investiții în infrastructura de sănătate. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, care... Uite că nu mai știu în ce partid este, dar este unul dintre cei mai serioși și activi europarlamentari români. Acolo zice așa, Bucureștiul a ajuns cel mai aglomerat oraș din Europa. Proiectele de infrastructură durează de trei ori mai mult decât este prevăzut. Linia de metrou, drumul taberei, da? Pasajul de la piața sudului, pasajul Ciurel, dă trei exemple Sigrid Mureșan. Partidul Mișcarea Populară. Și în plus costă dublu, după cum citim, an de an în rapoartele Curții de Conturi. Cu toate acestea, zice Sigfrid, cei șapte primari ai Bucureștiului n-au reușit să absorbă nici măcar un euro din cele 450 de milioane de euro fonduri nerambursabile, deși suntem la jumătatea celor șapte ani de cadru financiar. A, asta bașca. Bucureștiul are șapte primari. Un primar mare, șase primari mai mici și toți se ocupă să nu cheltuiască fonduri europene, în schimb să risipească bugetul local cu tot suie de proiecte de-astea, să punem de mii de panseluțe, să oameni băci. Eu cred că știu ce se întâmplă. Băieții de la sectoare sunt niște gentlemani. Da. Și au spus întotdeauna ladies first. Știi? Și atunci au lăsat-o pe doamna primar să înceapă. Dar acum nu începe nimic. Mă rog, asta e o problemă, nu știu cum o să continui, Se pot face atâtea și atâtea lucruri. Sunt 800 de clădiri cu risc seismic în orașul ăsta. În sectorul 3 nu există nicio maternitate a sectorului. Și se, pot, se poate construi una folosind inclusiv fonduri europene. Transport, rețea supraterană, supraterană de transport public. Deci sunt o grămadă de bani oameni buni pe care primarii Bucureștiului nu se pricep să-i atragă. Nu vrem mai bine să jucăm în dublu sau nimic? Ba să da, să avumat. vedem. Ascultătorii noștri știu să atragă fonduri de la Europa <laughs> FM? <laughs>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 Gât. Salvia Sept Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la agnițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept.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 și 38 de minute Dublu sau nimic la Europa FM. Cătălina, bună dimineața. Bună dimineața. Bună Cătălina. Cătălina Idinorade, binevenit. Bine, vă mulțumim. Uh -oh. Și la mulțami. Ce e? e acolo? Un Mulțumesc. Oh, copilul meu. Ah, ce cât are, cât are? Un an și 6 luni. Mulți Bravo, bravo. Mulțumesc. Să că mare și să te ajute la Dublu sau nimic. Oh, sper pe el m-bazezi. Pe el te bazezi, nu? Sunteți singuri? Da. Împreună acasă? Da, suntem singuri. Nu am înțeles. Bine, bazează-te pe el uh, atunci, o să ți noroc cel puțin noroc în această dimineață. Ah! E, wow. E cu scandal. E cu scandal. Ai 8 secunde ca să ne răspunzi la întrebări. Sper să nu ții pe toată perioada asta, ca să te încurce. Te și poți opri ca... însă, la un moment dat și să rămâi doar cu o parte din banii uh, puși în joc astăzi. Da. Te poți opri, că știi cei doar ce-ai ce răspuns până atunci. Nimic mai mult. Sau mergi până la capăt, însă dacă greșești, banii rămân la noi. Bine, cum îl cheamă pe cel mic? Rareș. Rareș. A, uite, avem 1600 de euro azi pentru un Rareș. Bine. E suficient Mamă, de local. Mamă, câtăreță-l faci. Sau să mergem major una din două. <laughs> Bine, hai să ne concentrăm. Începem de la 200 de euro și ajungem la 1600 numai dacă vrea Cătălina. Multă baftă! Mulțumesc. 200 de euro. Mama asta, de Vangelis. Hai să profităm căt rare nu ții pe prea tare Cătălina, ce floare monument al naturii crește la noi în țară în munții Carpați și se numește Edelweiss în limba germană. Mm. Floare de colți Floare de nu mă uitam Ruptă din inima mea Băi, A, nu, nu, nu, nu, nu mai oprit cânta rare. Ce Te rog, oprit rog radio? nu mai cânta <laughs> Da, uzi cântând, te auzi <laughs> Da, s -a reacționat Floare de colți ai zis, Cătălina, da? Da, da da, nu e sigură. A fost mai multa întrebare, a floare de colț. Da, da, nu sunt sigură. Da. Ei, Ia zi, Luca, cum ar fi zis? Un mă? braț de floare de colț pentru tine de ziua mamei, la mulți ani, Cătălina. Bravo! <fixi> Moise, dacă era cu noi, n ar fi certat, ar fi zis, dă-i măi banii, repede. Da. <fixi> a au, lui, o de are spectacol, Rares? Da, ce să facem acum, ai copil, în fiecare da, dimineață, mărbește cu noi. Blumim cu tine, Cătălina. Da, lumim, suntem geloși. Noi de ce nu putem țipa așa? așa Cătălina, da. Cătă Cătă ai 200 de euro. Da. Așa, ce facem cu ei? A, mergem mai departe. Mergem okay. mai departe, da. Deci, știi că Luca a fost drăguț astăzi, Ai este ziua femei. Poate că ar fi cazul să fim ceva mai drăguți. Da. da, sper și eu. Gândește-te la asta. 400 de euro, da? Mergem mai departe. Da. 400 de euro. Sper să apreciați următorul moment. Cătălina, cui aparțin versurile? Pe marul apei se împletesc... Cărări ce duc la moară Acolo, mamă, te zăresc Pe tine într-o cășcioară Mihai Minescu. Puiul de Ion Brătescu Și <laughs> George nu mai vine. bine <laughs> Puiul? ce-ți venit? Păi, nu știu cine... Nu, cine nu știu cine este autorul, nu. Nu știu nici. Nu, eu nu Mihai este... sau... A? Mihai Eminescu a zis, Catalina. Da. <laughs> Ia zi, Ioana, tu știi? N-am fost atentă. Îți dai seama că, de fapt, nu știe și nu vrea să spună. Zi, cu cășcioara. Marcela, tu mama... știi? Nu știe nici Marcela. Băi, Parc Luca, numai noi, doi, numai noi doi știm. Auzi... Nu, no, ne plac versurile mie și lucrurile. asta. Uite Eu mai citesc o dată? Am mai evitat proza. Pe malul apei se împletesc, că ce duc la moară, acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o căștiună. Asta-i venea o pe siret. Băi, da. Aici. Nu. <laughs> oh, no. Nu cred că e binezcut, dar nu știu cine e. Am învățat de nouă, pe de rost toată. Da, că era cu George, de aia Mhm. Era cu George Coșbuc oh. De ziua mama de George Coșbuc De ziua oh. mamei Eu am făcut-o posibil să duc întrebările în zona asta Uite, Moise o recită pe WhatsApp da. Și Moise știa Deci eu eu cu Luca și cu Moise știam răspunsul la întrebarea De unde aparțin, de unde sunt versuri Vlad mai verțul. mult beletristică Da, mi-a plăcut istoria de asta da. Și astăzi, din ce am văzut, e navigator. Da. Deci, practic, de n a întrebat cu barca aia pe toate da. părțile. Dacă ai cu marile descoperiri geografice pentru mine, Luca, poți să mă testezi. Cătălina, ne pare tare rău. Tare, tare rău. Da, asta e. Pupăl pe și, din partea noastră. mai bine. bine. Ceau, papa, papa, papa, pa, pa, pa. pa, pa, pa început asta. Pe bune, poezia mama de George nu de Coșbuc. Nu știu, nu știu, pe cuvânt. Nu știu poezia mama Jezus. de George Coșbuc. Dacă nu știu ce vrei să faci. Dar vi. nu e în ordine. nu știu, -am, să fii mâncat... cu ea învățată pe de-a rost. M-am mâncat cățelul. <laughs> n-am, asta, n-am, am pierdut manualul. A făcut și Divertis un, o parodie. A făcut Divertis o parodie. Da, bine, acum 15 ani. <laughs> A, deci A. ca ieri. <laughs> <laughs> Mâine la Dumnezeu sau nimic 2.400 de euro! Și fără versuri, da? Fără versuri, ok. am pus pom să recite. <laughs> tu știi cât am repetat la că chestia E mai simplu că să întreb cine a scris poezia mama, știi? Zic, okay, era astea... același lucru din punctul meu de da, da. vedere. Cine a scris poezia mama sau să o recite zafie... Trebuie să reciti pe toată, mă. Blanc, Aaaa. înțelegi, mă uitam mâine la el. facem face moment poetic. B Aș și speria când a început, Zav, să cânte ăsta, să recite poezii, mă uitam, zic, ce ai, Mai Mâine neapărat niște versuri, la prima întrebare. Avem 2400 de euro. Hai mâine. că pun la bătălia sexelor, mâine facem în versuri. <laughs> Bine, mâine 2400. Aici Betemic, de la Banca Transilvania. ofer credite pentru afaceri mici, mici-mici și mici-mici-mici. Detalii pe betemic.ro FM. It's too hard to sleep I got the sheets on the floor Nothing on me And I can't take it no more It's a hundred degrees I got one foot out the door Where are my keys? Cause I gotta leave, yeah In the back of the cabin și 49 de minute, Jason one to one, mi am ascultat. Mergem undeva spre Vâlcea? Da, din ciclul ce mai fură românul, doi vâlceni din sat, din comuna Bălcești, au dat un nou sens expresiei, am luat autobuzul. În ce sens? Ei au fost prinsi în flagrant, din ce chiar furau un autobuz, deci luau autobuzul <laughs> pentru ei. Poliția i-a surprins pe la 1.30 dimineața, când încercau să plece cu autobuzul. Poate era o cursă de noapte. Balcești. Bălcești. Nu, îți dai seama, băi, acum, mie știrea mi se pare că în Bălcești există autobuz. Autobuz, autobuz. Dacă autobuze avem, autobuze furăm. ce <laughs> să-mi fure oamenii? Tramvai... Hoții relatează publicația săptămâna.net Toții au profitat, citez, de lipsa inexplicabilă a șoferului din autobuzul parcat pe stradă Ecaterina Teodoroiu, la doi pași de sedile judecătoriei poliției și primăriei localității Vâlcene. Acum eu nu înțeleg cum adică lipsa inexplicabilă a șoferului la 1.30 dimineața. Ce, în care era așteptarea? Adică la 2 dimineața să stea șoferul înăuntru să, <laughs> să păzească autobuzul? Sau cum, cum adică? Da... Cei doi au fost surprinși de polițiștii dintr-o patrulă exact în momentul în care porniseră autobuzul și intenționau, conform declarațiilor date ulterior, să-l valorifice în municipiul Craiova. Cui? Ce tare! Deci aveau ceva drum de făcut. Da. Dar cui îl ceva comandă. Probabil că ei aveau un prieten la... Uh, craiofa care le-a zis, băi, tot aștept autobuzul. <laughs> <laughs> Și a zis, da, mă, că -ți aducem noi unul. Polițiștii i-au condus pe cei doi la sediul poliției. Mie mi place cum e formularea asta din procesele verbale. Știi, au fost conduși la... De fapt, aia sunt aruncați claie peste grămadă în, în spatele <laughs> <Okay>. unei. <laughs> da, <laughs> după, da, după nenorocită. Bun, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de furt sub supravegherea procurorului. Bă, totuși, cum? Cui n-ai bai? Vinzi un autobuz? Adică am, am furat un autobuz. Un autobuz. Trebuie să te duci la rar cu el să-l Cu <laughs> Cui vizi un autobuz, înțelegi? Bine, pe de altă parte, prin Craiova, întrebarea nu e neapărat. Cui vizi autobuzul? Cine are bani de motorină? Grave pentru un autobuz în Craiova. 9.51 de minute. Vine el și finalul. Vine și Dinu. Văd că cu un de flori. Nu-l fi adus și nouă. Sper că nu. Jerry Halliwell, bună dimineața! The rumors getting low according to all sauces Streets the place to go just tonight for the first time Just about half as head for the first time in history raining. It's raining Set the streets, the place to go, cause the night for the first time, just about half past 10, for the first time in history, it's gonna stop raining it's raining It's raining. Rainy Man, haleluia, grea astăzi, Vlad E 8 martie Ah, nu, foarte drăguț Da, dacă aveți probleme, hai să repetăm împreună ce trebuie să faceți astăzi E ziua ta, deci, ce cânti, da Vlad? Și -mă, mă da -te -te Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi de 8 martie Deșteptarea revine mâine dimineață Cipriana aduce însă în continuare mortișoare, flori, bomboane. E o martie astăzi. La mulți ani, doamnelor! La mulți ani! Vă la mulți ani! Că... Mm, eu ti-aș spune să eu cred, că opinia mea cred că. Sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte.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 Trezește-te în fiecare dimineață cu parfumul trandafirilor proaspăt înfloriți pe terasa ta. Vino la Practicăr și ai butași de trandafir. Diferite soiuri și culori la doar 5,29 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro Practicăr la casă, la casă Ce e mică, mintitică și face bine la burtică Ceata de probiotice a lui Happy Floor